Jó reggelt, Kemecsi Lajost keresem. Kisámbus vagyok. Akkor rosszul telefonáltunk elnézést. Ismeri az örkény novellát, ugye? Hát ismerek néhány őrkény novellát. Hát, ugye ar arról van szó, ugye, hogy a parlamentben lezuhanyozik, és a zuhanyban elmondja a parlamenti beszédét. Igen. És <gül> akkor onnan jutott eszebe jó reggelt, eh, aki később nézik a Kemecsi lajos beszéget való beszélgetést, hogy hallgatják azoknak jó napot és jó estét, mert először Kis Ambrus eh, korábbi általános főpolgármester helyettes, most főigazgatót hívtuk fel, és arra hogy hogyha most feltenni mindazokat a kérdéseket, amelyeket egyébként majd fél óra múlva, vagy közel fél óra múlva felteszek Kis Avrusnak, akkor ön azokra akarna, vagy tudná-e válaszolni? Erre nem tudok válaszolni, erre a kérdésére. De biztos akarnék. Ugye, a mi kettőnk viszonya az lehetővé teszi azt, hogy kvázi kényesebb területeket is érintsünk, már amennyiben. Ugye arról volt szó, hogy ma nézzük a visszhangját és az örömét annak, ami a Néprajzi Múzeum állandó kiállításának átadásával kapcsolatos, és ez azért is töltött el örömmel, mert ez ugye azt jelenti, hogy az önben lévő felfokozott érzelmek azért jelentősen nem csökkentek, de azt immáron, lassan, egy hónap a megnyitó után elmondhatjuk, hogy akkor egy tízes skálán legalább hetesre, hanem nyolcasra a miniszterelnök és az ő beszéde vitte el a reflektorfényt, és utána kezdődött az állandó kiállításra való figyelem, amiről egyébként megemlékeztünk akkor is, de ez azért ennek a reflektorfénye és ennek az árnyéka megmaradt, külös tekintettel arra, hogy utána egyébként, mert ugye akkor mindenki jóformán beszámolt, ha másért nem, mert ott volt a miniszterelnök a kiállítás megnyitón, illetve ő maga tartotta a kiállítás megnyitót, vagy része volt benne, és néztem természetesen a sajtót, hogy utána milyen mennyiségben jelentek meg cikkek, és hát azért az a dömping, ami közvetlenül utána volt, az már nem ismétlődött meg. Hát igen, önnek igaza van. Egyébként örülök a mondatára reagálok, hogy nekünk viszonyunk van szerkesztő úrja, ez szerintem hogy így, ez már jól indítja a napomat. De hogy a, a miniszterelnök úr megnyitója, ami egyébként a mi olvasatunkban is, az én olvasatomban is, azt is jelenti, hogy számára fontos volt ez az állandó kiállítás, és hogy ebben a múzeumban ez megvalósult. Tehát azért ez egy... Nyilván a politikusoknak mindig vannak céljaik és üzeneteik, és mindig megtalálják a megfelelő fórumot ezeknek a közvetítésére, ebben bíznak. Én azt gondolom, hogy a néprajzi Múzeum állandó kettesének a megnyitása saját súlyán keresztül is volt olyan jelentős, hogy arra figyelme fordult. Nyilván egy miniszterelnöki beszéddel ez fokozottan működött, és nyilván a miniszterelnöki beszéd jellegét értékelő információk azok pedig hát. Egy ideig ezek jelentették a közbeszédet. Na, de hát ez szóval nem tartott olyan sokáig. Az állandó kiáltás pedig állandó, úgyhogy hosszú ideig kapunk majd még visszajelzéseket, és való igaz, hogy számunkra ezek nagyon fontosak. Tehát fontos volt a miniszterelnök közvetlen visszajelzése, fontos volt a megnyitón jelenlévők visszajelzése, fontos volt a szakmai megnyitó közönségének, és azóta is, talán túlzás az a kép, hogy lubickolnak a kollégáim a visszajelzésekben, de nagyon sokszor találkozom velük úgy az kettásban, vagy onnan jöve, hogy tudom, hogy azért mentek le, nem a közvetlen munkájuk volt ott, hanem azért mentek le, hogy egyrészt lássák az elkészült keltásban az embereket hogy hogy működik a kiállítás. Az a kérdésem, hogy egy igazgatót nevezetesen önt feszélyezi-e vagy nem feszélyezi az a szám, amely adott esetben azt mutatja, hogy egy hónap alatt egy állandó kiállítást mennyien néztek meg. Ugye a számok bűvöletében éljük az életünket. Én egyébként ezektől a számoktól általában frász szoktam kapni, mert ezek engem legalább annyira össztökélnek, mint amennyire nyomoztanak. Annak idén az Apácai Gimnáziumban, ahol volt szerencsém járni, összeadtuk az osztályzatainkat fél évenként, vagy negyed évenként, akkor kijött egy átlag, és akkor az volt benne, hogy én ezzel az eredménnyel a nem tudom, hanyadik vagyok az osztályban, és miután én sohasem voltam az első, ezért mindig megkaptam a szüleimtől, hogy miért nem vagyok előrébb, de hogyha első lettem volna, akkor viszont az elsőséget kellett volna megőrizni. Hála Istennek a Magyar Rádióban, a Közszolgálati Magyar Rádióban eltöltött legalább másfél évtized alatt a hallgatottsági számok nem voltak mérvadóak, nem ez alapján ítélték meg az embereket. Ez később ma már a kereskedelmi médiában jóformán meghatározó. Ennek örvén kérdezem azt, hogy önt bármilyen szempontból is nyomasztják-e a számok, és most nem a pénzről beszélek, hanem kizárólag arról, hogy milyen érdeklődés van. Rövid válszom az, hogy nem nyomasztanak. Nyilván Soha adó... sem Nem, nyomasztani nem nyomasztottak. Tehát ugye ezek a számok ezek Hát ezek számok, és ahogy olyan azt mondta, hogy a számok vesznek minket körül, és hogy azok mennyire félre visznek, van Peter Ginovay rendezőnek a Számokba folytva című zseniális filmje, ami egyébként más alapproblémát fog meg, egyszer majd esetleg arról is beszélgethetünk, szerkesztő úr, de azért valóban a számok hordoznak üzenetet, de tartalmat keveset. És az, hogy most a óta 18 ezer ember váltott jegyet erre a, a projektre, erre az attrakcióra, és ehhez jön Azoknak a száma, akik meg szintén a megnyitó óta át tudja, hogy ez az ingyenesség, hogy átsétálhatnak, hogy látják a kerámia teret, a hónap műtárgyát, tehát hogy vannak tartalmi elmek ingyen is, de én ezeket nem számolom bele, meg a mi rendszerünk se számolja bele a, a jegyvásárlókéba. Én azt gondolom, ez egy nagyon imponáló teljesítmény, de valóban nem ebből kell és lehet csak. De ugyanígy, ahogy önt nem nyomasztja, ön is megteszi azt, hogy a saját munkatársait sem nyomasztja ugyanezzel az elvárással? Persze hát ez ne, butaság lenne. Meg hát nem is lenne, tehát hogyha engem nem nyomasz, akkor miért terheljek rájuk egy olyan dolgot, amit ami, ami nem ne feltétlenül terhelés, hanem hogy egyszer csak azon kapja magát, hogy mondott egy mondatot, ami hál' Istennek önnel szemben nincsen megfogalmazva, de ön megfogalmazta másokkal szemben, éppen abból adódó, mert önben él egyébként egy ezzel kapcsolatos elvárás. De ezek szerint ez a kérdés nagyon mértékben szólt róla, mint a Néprajzi Múzeumról. Úgyhogy akkor a Néprajzi Múzeumhoz térjünk vissza, és azt kérdezem öntől, hogy uh, van-e vendégkönyv? Hogy ne? Mit van több, több vendégkönyvünk is van, van egy online-ban egy elektronikus, ugye van, akik már ezt örömmel és könnyen használják, és számos olyan látogatónk van, aki a klasszikus, hagyományos bevált. Az kiállítás, mit Igen. mutat vendégkönyvileg? Nagyon jók a visszajelzések, nagyon jók. Sok ö, olyan visszajelzés van, amit szinte borítékolhattunk volna, hogy na végre, mert megjelennek benne például enteri őrök amely a klasszikus néprajzi muzeumi kiállítások része. De persze nem erről szól elsősorban. Vagy olyan, hogy na végre, mert itt van a magyar népművészet. Vagy na végre látjuk a, a nemzetközi gyűjteményt, ami hát eddig elsősorban volt. Nagyon elégedett a látogató közönség a visszajelzések alatt. Milyen a szakmai viszonyk? azt szeretem én, amikor egy pici irítség van a, a visszajelzések mögött én nagyon, nekem nagyon jó lesik és a humorérzékemnek is, amikor van olyan vezető kollégám aki annyit tudok mondani a kérdés után hogy hát imponáló de nyilván ezek a, ezek a tömör és a vezetői visszajelzések azok egészen más tartalmat hordoznak mint a úgymond szakmaiak, tehát nekem nagyon jó volt az, amikor egy elismert néprajzkutató, egész életében múzeumban dolgozó szakember írt egy hosszú levelet, amiben leírta azt, hogy a feléig jutott négy és fél óra alatt, és jön vissza folytatni, és egyébként nem fogom idézni szó szerint, mert ez egy ilyen baráti levél volt, és abban volt egy csúnya szó is, hogy neki, mit, hogyan gratuláltok egyszer a könyvéhez, egy könyvéhez, valami olyasmi volt, hogy hát ilyen, ennél jobbat sosem fogsz tudni írni, ehhez volt még egy csúnya szó, és ő is azt írta, hogy hát ennél jobbat, Na, tehát hogy ez egy, szerintem ez egy nagyon, ez egy, egy kicsi szakma, szakma tágabb egy kicsit a múzeumi világnak a közössége, és mind a két irányból, eddig hozzám hozzánk messze az utvaríráságon túli visszajelzések érkeztek pozitív irányból. Tehát nagyon, nagyon inspiráló a, a magyar kulturális élet ezen részének ez most. Kemencsi Lajossal beszélgetek, vagy ő beszélget velem a Néprolyzi Múzeum főigazgatójával támogatott tartalom. Az iránt érdeklődöm, hogy mennyire volt megerégedve a sajtóviszhanggal, illetve mennyire volt mérvadó a sajtóviszhang. Húha, ott olyan hatalmas változás lenne a világban, hogy a sajtót lehet értékelni az a szereplők számára. Hát ez nagyon örömteli. Én azt gondolom, hogy a sajtó megtette a dolgát, a kötelességét, sőt a bizonyos azon túl is. Én nem szeretem, amikor így méricskérik, hogy balról, jobbról, középről milyen irányból érkeznek jelzések, de azért az sokat mondó volt, amikor megkérdeztek engem, hogy, hogy mit szólok ahhoz, hogy minden irányból pozitív. Hát, mondom, ez azt jelenti, hogy jó a realitás érzéke az erről íróknak. És akkor ez, ez valóban ez a véleményem. Ez, ez egy nagyon jó kiállítás. Butaság, hogy én mondom, és nem azért mondom, mert tehát nem az én kiállításom. Ez a Néprajzi Múzeumé, ön is tudja, hogy hány száz ember munkája. Szerintem ki lehet ilyet mondani, hogy ez most egy nagyon jó állandó kiállítás. És ezt a sajtó is nyilván észreveszi. Amikor azt olvassa, hogy köldöknéző össze -visszaság, vagy varázslatos mesevilág, gondol-e bármit is a címről? Az, hogy a kattintás vadászat az egy nagyszerű sport, és hogy igazából a második bekezdéstől már csak lelkendező szavak vannak. Változtattak-e bármit is? Nem. Az éleple alatt a kiállításon? Nem. Az éleple alatt? Eh, hát amikor nincsenek látogatók. Ja, értem. Tehát, hogy nézze, minden... minden Arra gondol például, hogy, hogy létezik-e olyan, hogy mondjuk egy táj például fogja magát, és valonnal leesik. De beleértve azt is, nem, hogy, nem. Ez, hogy egy o, kurátor o, értem, oda értem, megy, igen. csóválja a fejét, és azt mondja, hogy hát ezt a D308-at, ezt kicserélem a C12-re. Nem, ilyen nem volt, ilyen nem volt, de olyan van, és ez is a visszajelzéseknek köszönhető, hogy láttuk és figyeltük, hogy hol állnak meg. Ugye van is ilyen vizsgálat nálunk, hogy mit néznek leghosszabban, mikre se Ez hogyan vizsgálják? Hát vannak erre az eszközök is. Tehát maguk ezek az okos eszközök, ezek mérik a használatot. Uh -huh. És akkor ezt mi le tudjuk kérdezni. Tehát, hogy valóban a, megnézik a filmet, vagy csak belenéznek. De, de mondok egy konkrét példát. Van egy olyan rész az egyik kiáltási egységnél, ahol a egy használat megmutatta, hogy ami szerintünk működött. Van egy ilyen interaktív elem, az nem működik igazán jól, nem szeretik a látogatók, nem ők ügyetlenek, hanem az eszköz nem jó, úgyhogy ott az például már is cseréljük. Tehát, hogy igen, ilyen jelzések vannak, mindig van egy ilyen kis lapozó rész. De akkor az a kérdés, amit én a legelején feltettem, mely szerint a számok befolyásoló tényezők azért az részint igaz? Hát a látogatók, azok befolyásoló tényezők, de az most tízezer látogató, vagy egy az... Igen, de az, az is a nagy kérdések közé tartozik, hogy vajon egy ilyen szituációban, ezt nem tudom konkrétan megít, megítélni, nem is értek hozzá, hogy vajon ilyenkor e, nem az eszközzel szembeni bizalmatlanság nyilvánul-e megmondván, hogy idővel rájönnek az emberek arra, amit most nem használnak, vagy ez a józanész kritikája, hogy ezt tényleg ki kell cserélni? Hát nem azonnal kezdtük, tehát azért azért még nem egy hónap, de már eltelt annyi idő. Egy hóra poszolszű szóval Igen. Szerintem egy ilyen intenzitású látogatottság mellett, igen. Tehát 18 ezer ember pénzt adott érte, és akkor ott voltak az ingyenesek. Tehát én azt gondolom, hogy el, ennyi visszajelzésből nekünk kötelességünk levonni. És mit cserél neki, mire? Hát egy sokkal könnyebben használható lapozó részt alakítunk ki a tárgyak élete, a Kertesi egységben ez valóban nem működött, javítjuk tartalmakat, könnyebben hozzáférhetővé tesszük, bővítjük, van ahol az animációkat, fogjuk még csiszolni, tehát mindig van javítani való egy ekkora tartalom. Ön is tudja, emlegettük is, hogy hát ez több mint egy hét lenne, ha valaki mindent meghallgatna, megnézne, elolvasna, tehát azért egy ekkora tartalom mennyiségben mindig van mit. Egy ilyen korrekcióra kitesz javaslatot? Tehát vannak a kiállításban azok a szereplők, akik figyelik és vezetik a látogatót, ott, ott vannak velük, ez a francia személyzetünk. És van, vannak az egyes területekért felelős kurátorok, és akkor ők is járják a, a nyitvatartási időben is a kiállításokat. És vannak azok, akik már tárlatokat vezetnek különböző tematikában, és vannak a múzeumpedagógusok. Tehát ez legalább négy olyan csoport, uh -huh. akiknek a visszajelzéseit kiértékeljük. Nálunk minden héten hétfőn van egy kiáltási operatív bizottsági ülés, uh -huh. ahol az időszaki tárlatok előkészítéséről, tapasztalatairól és a megnyit kiáltások tapasztalatairól is egyeztetünk. Ez egy jól bevált módszerünk. és. Az egy hányan vesznek, hát Ez Ennek van egy fix ö, személyi állomány, és az aktuális időszakikhoz kapcsolódóan vannak plusz emberek. Ez egy 10-12 fős megbeszélés. Ez egyszerre több és kevesebb annál, mint ami egy orvosi konzílium, ami a napi munkát megelőzi. Vagy inkább Igen. olyan? Hát nem, nem olyan, mert nem fehérköpenybe megyünk. és Értem. Nem, nem mindenható a főorvos vagy a főigazgató, hanem itt tényleg arról van szó, hogy akiknek a dolga és a felelőssége egy-egy, mondjuk egy restaurátornak jelezni, hogy itt az a baj, hogy itt mégse lett jól kitalálva. Mondjuk ilyen itt nem volt eddig. Erre, erre nagyon ügyeltünk. Vagy mondjuk a a, az üzemeltetési terület jelez valamit, hogy ott az, attól félnek, hogy balesetveszélyes, lehet ott egy árnyékosabb rész, hogyha elvonja a figyelmet a nagyon jól világított tárló, vagy a kiállításokért felelős főosztályvezető jelzi, hogy ő szerinte ez a lapozó, mit például ez volt, hogy ez a lapozó, és ebbe a kurátorral egyetértve tesztek egy javaslatot a módosításra. Úgyhogy itt minden szakterületnek vannak szakember felelősei. Szerintem így lehet hatékony, Tehát azért ez már nagy ez, a, ez az üzem idézőjelben, hogy, hogy elég legyen az, hogy végigsétál a főigazgató, vagy valamelyik helyettes, és így rámutasson dolgokra. Ennél ez már egy komplexebb kihíván. Ha jó a kérdés, akkor remélhetőleg, tehát meddig lesz kivételezett a, az állandó kiállítás? Hiszen azért ez uh -huh. ugye az egyik legnagyobb, doba, nem egyik, a legnagyobb dobás a Néprajzi Múzeumnak az elmúlt időben. Vajon jövőre ugyanilyenkor, ha lenne Kejfej és ön lesz a főigazgató, uh -huh. és azt kérdezem, hogy hogy van az állandó kiállítás, akkor vajon mit mondana? A ö, Jó, tehát jövőre, amikor így beszélgetni fogunk, meggyőződésem, hogy erre van esély, ö, azt arról is tudnánk beszélni, hogy hol tart az a sorozat, ami elindult már, és az egyszerű kiáltás vezetőn túl a Zoom kötet megjelent, és hogyan, hogy melyik lesz a következő, és hogy az már kéz, szerintem kézbe vehető lesz, mikor jövő ilyenkor beszélünk. Szépen sorban mindenki egységnek lesz egy komolyabb, nagyobb katalógusa. Szintén beszélni tudunk arról, hogy a emlékszik, hogy van az a változó tartalmú részünk a terepnél. Na, hogy például oda, hol tartunk, és hogy mi lesz a következő, és hogy ott akkor a... Korabban, de de nem, nem, nem. Maga az állandó kiállítás csak. Ez az maga, állandó. Az, tehát, hogy maga az állandó kiállítás mennyire fogja a jövőre azt érezni, hogy őre kevesebb reflektorfény esik, mint most? Hát ennél kevesebb fog, bár na most is van azért mellette másik fénykörben, mondjuk a székely kiállításunk, vagy a kínai vagy például jövő héten nyílik a, a zágrábi Múzeumból érkező, szerintem már óriás plakátokon a városban is látható, ez a Korgó Valóság című, az éhezéssel, éjséggel, testképzavarral is foglalkozó izgalmas kortárskeltes, tehát azért nekünk lesz más témánk is. Jövő ilyenkor a Mítoszok hegyéről fogunk legtöbbet beszélni, ami a mexikói anyag, ami ugye ott van az a stél is az kiáltásban, ami, ami számos mexikó és amerikai múzeum és a saját gyűjteményünk. Reépülő, soha nem látott kiállítás lesz. Tehát, hogy ő, Európában ilyet nem Jó, csináltam. de most nem arra válaszoltam, amit kérdeztem. De, lehet, de hogy az állandó, kérdez... a helyén, az állandó de, a, helyén, akkor, má, akkor más kérdezek. Igen. Én ott heverek a Szabolcs utcában, mint egy tárgy. Igen. Igen. Uh, Ezt ne haragj, elképzeltem. Igen. De nem véletlenül mondom. Uh, Mennyire lenne nyomasztó önnek az a tudat, hogyha én azt próbálnám sugározni ön felé, és aztán lenne egy konkrét személy is, aki azt mondaná, hogy kemecsi, én értem, hogy eddig öt állandó kiállítása volt a néprajzi Múzeumnak x év alatt, tehát egy e, háromszámjegyű szám szerepelne itt, de mi lenne, hogyha 2029-ben egy másik állandó kiállítás nyílna, meg annyi hever ott a Szabolcs utcában, akik meg akarják magukat mutatni, és biztos találsz kebecsi egy olyan rendező elvet, ahol te ezeket a fialákat, szabókat, kovácsokat be tudnád mutatni. Szerkesztő úr, ön a vesőn belát. Képzelje, hogy én ö, szeretek előre tervezni, és például már sokat gondolkodom az utolsó munkanapunkon azon a beszéden, amit én tömör beszéden, de végig csak a munkatársak számára értékelem az évet, és kijelölök bizonyos irányokat. Most 2024-ről van szó. Ennek az évnek. Igen, igen és hát jelzek. És igen. Képzelje, hogy az én, most, most biztos hallgatják az ön műsorát a kollégáim, tehát nem fognak meglepülni, de én ott el fogom ezt mondani, hogy jövőre elindítom a, az előzetes gondolkodását a következő állandónak, Tehát tudom, hogy lehet, hogy tíz év múlva nyílik, de és nem tetszik, meg a... Azt, hogy a fialák de, de mi az a gondolat, ami. Ne, most nem azt mondom, hogy most mondja el a decemberi beszédét, de mi lesz az, ami ott azt fogja mondani, tehát mi lesz az a mondat, ami az kezdeti időszakra vonatkozik, és az ön hozzáállását mutatja? Uh -huh. Ha kezdjük hogy... el a gondolkodni, kezdjünk el, csak én ott leszek, és okvete, ok okvetetlenkedni fog, és azt mondom, hogy Kemecsi úr, mind kezdjek el gondolkodni, segítsen nekem, és lehetséges, hogy ön hülyeségnek fogja venni azt, amit én mondtam, de ha nem venné hülyeségnek, ha... akkor mit mondaná, hogy mind kezdjek el én gondolkodni? A, a munkatársaim előnyben vannak ön szemben. Abban a téren, hogy nálunk azért ez időről időre fölmerült a főigazgató, ez egy ilyen, vagy kijelent egy ilyet, hogy na, akkor kezdjünk el gondolkodni. Mondjuk időszaki keltés javaslatok begyűjtése. Ez zajlott, zajlik. Most 2028-ig látjuk az időszakjainkat, és ez csak úgy lehetséges, hogy begyűjtjük a saját Én nem olyan mondtam olyan rosszat, 2029-et mondtam. Igen, abszolút teljesen jó. De ugyanez, tehát ezzel párhuzamosan kell, hogy az állandón is. Tehát, hogy újra elindítjuk azt, amit elkezdtünk 13-14 fordulóján, hogy azt mondtam az akkor igen szkeptikus munkatársi közösségünknek, a kosútéren, még ez messze, még nem voltak még építészeti pályázatok se, hogy kérem az állandó kijelentéshoz adjanak ötleteket, hogy milyen jellegűek legyenek. Ha már Most itt tartunk, akkor kell. egyébként árulj el nekem, hogy önmagában a helyzet megváltozásából a skeptikus hangulat és a hozzáállás is megváltozott. Nem, képzelje nem. Ez annyira, annyira szép, annyira tanulságos. Tehát azzal, hogy megvalósult a költözés, úgy, ahogy többször beszéltünk rá, szerintem csodálatos eredménnyel. Úgy, hogy létrejött a Szabócs bázis, hogy a restaurától, most nem fogom elsorolni, hogy megnyit az állandó, beköltöztünk a nagyépületbe, működik az archívum. Tehát, hogy ennek ellenére vannak Fix, megbízható szereplők, akik amikor egy következő feladata elhangzik, ah, ez biztos, hát ez lehetetlen. Tehát ez nem lehet. Erre ezt nem tudjuk megcsinálni. Tehát, hogy erre én számíthatok, ez mindig sokat segít nekem, ez, egy, ez meg kell, hogy mondjam, hogy ösztönzőleg is hat rám. És annyira ritkán adódik, és olyankor hatalmas győzelemként élem meg, pedig nem kéne, amikor egy ilyen szkeptikus szereplő Fordulod a hozzám, egészen megváltozott az kifezéssel, szinte sosem látott az kifejezéssel az ő részéről, és azt mondja, hogy hát tényleg sikerült. Szóval nekem megmondom őszintén, hogy ez néha többet ér, mint egy akár egy, most nem mondok szándékosan, egy, egy, egy ilyen szakmai újságcikk értékelése, mert ez egy belső fronton megnyert, nagyon komoly ütközet eredménye. Ő alapvetően egy pozitív hozzáállású valaki? Igen. Én, ha nem az lennék, én nem dolgoznék magyar állami közgyűjteményben, nem foglalkoznék a magyar történelemmel és a néprajztudományat. Szerintem ezt csak ilyen mentalitással szabad és lehet csinálni, mert különben nagyon-nagyon torzíthat a az eredményeken is, a, és a személyiségen is, igen. Most ez komolyra fordítva szót, igen, szerintem ez kell hozzá. A, a beszélgetésünk törzsanyaga az az állandó kiállításra vonatkozott, de természetesen kiasználom az alkalmat, hogy a közeljövő eseményeivel kapcsolatban kérdezzem, illetve megállapítsam, hogy valami ritka özöne van az eseményeknek, a Néprajzi Múzeumban, itt van mindjárt kerek egy hét múlva, ha én ezt jól tudom, azt mondja, hogy ma nyolcadik, nem, 7-ike van, akkor ez azt jelenti, hogy... Igen, egy hét múlva. Nem, az 15-én van. 15-én az Északáza Múzeumban. Ez például már megtelt? Vagy nem tudja? A, a mostani szerintem még nem telt meg. De a, a, előtte nyílik meg ez a horváty amiről beszéltünk, de az Északkáz a múzeumban, az többször lesz még. Tehát arra, aki most esetleg lemaradna, arra nyílik lehetőség. És képzelje, most nem tudom, hogy. A, de vett szerintem részt ilyen szerkesztő, ilyen raktármerülésen. Tudja, amikor Igen, szűk. igen, igen. Na, igen. Hát most például ezen a héten a kollégáim igen erősen elkezdtek lobbizni azon, hogy annyira komoly és. Értelmes érdeklődés van erre a programra, hogy nyilván szem előtt tartva a műtárgyak állam, de sűríteni fogjuk, a létszámot nem szabad növelni, tehát egyszerűen nem lehet több ember a térben, a raktárokban, de, de biztos, hogy akkora igény van rá, és annyira jók a visszajelzések, és olyan fontos... Itt az az nem lehet csodálkozni azért, az, amit ott nem, a Szabolcs nem. utcában lehet látni, azért az nem 12-1 tucott. Szóval én szerintem egyre több ilyen, és ez is a visszajelzésekre való reagálásunkat mutatja, hogy igen, akkor erre ekkora igény van, és van értelme, csináljuk. Az a múzeumban is így van. Tudja, be kellett egy időre zárnunk az állandó miatt, és most ez a nyitás, ez ezért is ilyen a hát, hogy maga a tér, a tér a is megváltozott, és ugye Persze, is van igen. szó, hogy egy, egy lágyabb, egy puhább tér lett a... Hát ez sokkal szerethetőbb találkozási hely lett. Igen. Uh, egy dokufilmparádi is lesz. Uh, rövidesen, aznak már itt van a, a, a kertek alatt. Igen, hát ez ma délután nyitjuk, a Stánai Filmfesztivál. Ez egy magánkezdeményezés volt, Kós Károly a, a, az építész unokája, a néprajzkutató Kós Kóskároly Fia Kós Béla kezdeményezte Stán ugye, ahol a valgyúvár áll, és akkor mi ebbe becsatlakoztunk, együttműködtünk, majd az alapítók összhangban mondjuk, átvettük ezt a fesztivált, mert ő nekik ez már így nagyobb terhet jelentett, de, de most is Bélával nagyon jól működünk együtt, és ez egy nemzetközi filmfesztivál, népismereti, ugye Kóskárói szavát vettük át, ez egy tágabb kör, mint tisztán néprajzi vagy antropológiai, valóban nemzetközi, tehát nem csak a magyar és nem csak a mai Magyarország területéről érkező alkotók, művei vannak, és mindig a, a Kós, ifjabb Kós Károly, tehát a, a néprajzkutató születésnapjához közel augusztus végén zajlik Sztánán, ami egy gyönyörű, de kicsike település, tehát oda nem lehet elképzelhető tömegek vándoroljanak, nem is olyan a hely, de egyszer érdemes emelni, mert fantasztikus a környezete is. És a, utána az a hagyományosan most már működő rendszer, hogy utána itt bemutatjuk nálunk is a győztes filmeket, és, és beszélgetési lehetőség Rendben, rendesen, ahogy egy ilyen fesztivál működik, kihasználjuk az épületnek erre alkalmas teret. Szintén jövő héten, pénteken zenés irodalmi est lesz az. Anima Sound System-mel és most szombaton délelőtt pedig e, Márton-napi Méta Matiné lesz egyebek között a Néprajzi Múzeumban. Igen, a Márton-nap ugye ez a múzeumpedagógiai projekteket is viszi. A, az Anima Sound System egy kísérlet, ö, itt is a kortás művészetekkel működés részeként, és ez a székelykiáltáshoz kapcsolódik, egy nagyon inspiratív együttműködés eredménye lesz az, ami itt most először láthatóvá válik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, a hangja alapján a lendület megvan. Nagyon köszönöm, jó, igen, a hangom az, az nagyon lendületes. Köszönöm szépen, viszont halásra! viszont hallásra. Önök Kemecsi Lajos nem látták, viszont hallották a Néprajzi Múzeum főigatgatóját, támogatott tartalmat láttak és hallottak. Most pedig kis Abrus fogja keretezni a beszélgetésünket, hiszen legelőször is őt hallották, de vele most jött el a rendelési idő. Zsambros vagyok. Fiala János vagyok. Jó reggelt, jó napot, jó estét. Azt kérdezem, hogy vajon a múlt heti elmaradás a mostani telefonos jelenlét mutat-e bármit is? Nem, nem vagyunk le következtetést. Ez teljesen. A... Ma reggel egy megbeszélésre kell nem 9 órára, és ezt csak így tudtam, akkor beilleszteni. Jó, tehát akkor... a jövő héten vendégül láthatom is. É, abszolút én szeretnék ott lenni. Ez könnyebb nekem is. Azt iránt érdeklődöm hogy ugye nem beszéltünk az október végi legvégén lévő közgyűlés óta, ez ugye a második közgyűlés volt. Ha arra kérném, ez egy kifejtő kérdés. ugye mint a vizsgázna, de nem vizsgázik. Főigazgatóval beszélgetek, korábbi általános főpolgármester helyettes Kisamrussal, hogy mennyiben más ez a mostani helyzet, mint a korábbi. De nem kérdeznék ehhez semmi konkrétumot, hanem azt mondanám, hogy ez egy kétperces, háromperces, kifejtős kérdés. Akkor mit válaszolna erre? Mert gondolom, hogy van válasza, és tapasztalja a különbséget is, ezt minden pillanatban lehet érzékelni. Ja, először is szerintem fontos egy dolgot, hogy azok a teóriák, hogy a főváros működésképtelen lesz, erre az egy hónap ez rátszáfolt. Kettő közgyűlés, bonyolítottunk le négy viszontsággyűlést, hát körülbelül egy ilyen 60 előterjesztést tárgyaltak meg ezek a testületek, és fogadtak el. Mit nevezünk működésképtelenségnek? Hát a működésképtelenséget azt nem én állítottam, hogy nem, nem azok, akik ne, azt értem, mondták, hogy értem. nem tud megalakulni a közgyűlés, nem lesznek döntések, Ugye szerintem ezt igazából azok mondták a működésképtelenséget, akik nem ismerik, hogy hogyan működnek egy, egy önkormányzat. Ez azért fontos aláhúzni, mert hogy a, én azt mondtam a alakuló és napján is, hogy a víz folyik a csapból, a bucok járnak, az állatkert látogatható, és a szabályrvink könyvtárból is lehet kölcsönözni, tehát a főváros működik, de ez ugye a közszolgáltatásokra vonatkozik, de hát most azért látjuk egy hónap után, hogy a döntéshozatai rendszer is működik. Az is látszik, hogy nyilván ez egy másfajta működés, hiszen itt a közgyűlési vita és a bizottsági viták alatt lehet építeni olyan kompromisszumokat, amely elfogadható legalább 17 képviselőnek, ugye, ami a többséghez szükséges. És nyilván, amikor egy előterjesztés elkészül, akkor nem evidencia, hogy az úgy abban a formában fog átmenni. Az is látszik, hogy a működés szempontjából, hogy bonyolultabb is, hiszen ezt jól mutatja, hogy szét kellett választanunk a szavazást a vitától, mert hogy olyan sok, olyan sok módosító érkezik be az egyes előterjesztésekhez, és a viták során is még vannak olyanok, amikor visszavonja a módosítóját az adott képviselő a vita hatására. Hogy Ez kinek volt az ötlete? Ez a mi ötletünk volt, tehát a városvezetés ötlete volt, hogy ezt az első ülés tapasztalatai alapján, erre ugye lehetőséget ad a, a, a szabályozók is, hogy a ülésen belül először a vitabonyolódjon le, és utána legyen. Ez így lesz, lesz legközelebb is? Mi ezt így tervezzük legközelebb is, mert egyébként ez követhetőbb, és még egy fontos, hogy ezzel lehet kiküszöbölni a koherencia zavarokat, a, tehát az, hogy olyan módosítások kerüljenek elfogadásra, amelyek egymást üdik és ellentétesek. Ebből következőleg tulajdonképpen egy ilyen nagyon logikai mátrixot adunk a képviselőknek, amikor a szavazás van, ami arra vonatkozik, hogy ha ezt a módosítást a közgyűlés elfogadja, akkor a következő módosításról nem kell szavazni. De ha nem de jól beszél, el, akkor ez vajon, az az a módszer, amit így választottak, ez változtat-e a szavazás eredményén, miközben nincs ellenpróba, hiszen nincs kétféle szavazás. Megvan-e bizonyosodva arról, hogy az így létrejövő eredmény e, ugyanez lenne? ha egyébként egyenként szavaznának? Nem tudom ennek az okát, hogy miért ne így lenne. Kér... Tehát a követhetőbb a szavazás a képviselőknek, mert plusz van lehetőség arra, hogy a vitát követően legyen egy idő, amíg uh, értékelik a vitán elhangzottakat, és... Uh, nem nagyon tudják értékelni, volt. hiszen mindjárt jön egy következő napi rendi pont, tehát nem arról Nem így van, mert ugye a szavazás és a viták között uh, van egy idő, amíg mi nem csak legyártjuk a, a szavazási forgatókönyvet, hanem odaadjuk a frakcióknak, akik ez alapján végig tudják gondolni. Tehát van egy szünet a szavazás és a vita között. Az mennyi idő? Hát ez most egy fél óra volt, de az, azért mert nagyon gyorsan tudtunk dolgozni, párhuzamosan, és a szavazási forgatókönyvet akkor már ki tudtuk osztani, amikor az utolsó vitablokk Belegondol abba, hogy fél órá rendelkezésre tudom, is, én x számú döntés elszere azért az döntésenként azért az egy percet se el. Ha ne támint... Értem, de nyilván nem ott azonnal alakítják az álláspontjukat, tehát az ügyek nagy részében már előre... E... Nagyon jól beszélt, meg a másik, hogy vajon egy ugye egy vita alapvetően arra való, hogy az ember a másik szempontjait is meghallgassa, és aztán legyen egy időpillanat, amikor átgondolja, hogy ő egyébként akar -e változtatni a véleményén. Azok az eredmények, amelyek létrejönnek, de egyáltalán maga a vita jellege mennyire tükrözi azt, hogy mindenki elmondja a magáét, és a másik azt különösebben nem érdekli, vagy a másiké, és mennyire mutatja az ellenkezőjét? Én most ezt azt látom, hogy van ennek hatása a vitának, tehát csak egy konkrét példát hozzak a diákoknak az előterjesztés a diákokkal kapcsolatos az előterjesztés, hogy ez nagy vihart váltott ki, hiszen a bizottsági szakaszban előre nem detektálható módon, de komoly ellenállás volt ezzel kapcsolatban a, a frakciók egy része részéről, tehát az látszott, hogy, hogy, hogy nincsen többség mögötte. És a vita hatására végül azok a módosító javaslatok, amelyek akadályozták volna ennek az elfogadását, azok visszavonásra kerültek a Tisza a frakció, illetve az LMP részéről, és ezt követően megnyílt a, az elfogadásnak a lehetőséget. Tehát ott egyetemben látszott, hogy a vitának hatása volt a, a szavazásra. És nyilván nagyon sok előterjesztés van, amit most úgy tudom mondani, hogy egyszerűen technikaiak, nyilván ennél azért sokkal bonyolultabbak, de, de amik mögött nem is volt vita, ott tulajdonképpen már az előre frakciók a gondolom kikalkulált szavazási forgatókönyvet követték, hiszen hozzászólás sem volt ahhoz, módosító javaslat sem volt ahhoz az előterjesztéshez, tehát hogy ebből a következőleg ott nyilván a vitának nem volt szerepe a szavazási magatartáson uh, Igen? De ugye azért azt nem lehet megcsinálni, hogy ahol hozzászólnak a képviselők, ott később szavazunk, ahol meg nem szólnak hozzá, ott azonnal, ezért alakult ki így hogy tömbösített szavazást csinálunk a viták végén. Nézzünk egy konkrét esetet, nem a legfontosabbat, de olyan, aminek nagy volt a visszhangja, ez a Horngyula sétány. Ugye a ez a következő. Legyen szó, mondja el, mert mindenre pontosan nem emlékszem, hogy ez annak idején a 13. kerületnek volt a javaslata. Így van, ez a 13. kerület javasolta, hogy szeretne egy névtelen közterületről elnevezni. Oké. Okay. Névtelen elnevezni, Ahhoz, hogy a 13. A... kerület ezt megtegye, ahhoz a fővárosi közgyűlés beleegyezésére van szükség? Így van, a kerületek elnevezés az a fővárosi közgyűlés döntéséhez kötött. Semmilyen közterületet nem nevezhet el egy kerület a fővárosi közgyűlés nem. nélkül? Nem. Uh... Előbb dönt a 13. kerületnek egy képviselőtestülete? Előbb kell dönteni, előbb kell a kerületi kezdeményezésnek megérkezni, és utána dönthet róla a főváros. Uh, ez automatikusan azt jelenti, hogy ha az egyik hónapban dönt az egyik, akkor a másik hónapban a főváros elé kerül? Hát, hogyha beküldje a kerület, akkor praktikusan... De addig nem teheti meg azt, hogy elnevezze és kitegye az utcanév táblákat. Nem, nem, nem. nem. Uh, Ugyanakkor fordítva mi a helyzet? Most ugrottam egy nagyot, de természetesen a kettő között... A főváros sem, a kerület megkérdezése nélkül nem... Értem, de a fővárosi közgyűlés úgy döntött, hogy nem támogatja a Horn -Gyula sétány elnevezést. Milyen kötelezettséggel jár ez a 13. kerületi képviselőtestületre nézve? A fővárosi közgyűlés nem szózott ebben a kérdésben. A fővárosi közgyűlés ebben a kérdésben mit tett? Ha, csak akkor történetileg, mert látod, hogy itt a, a hallgatóink nézőink már nem tudnak minket követni. 2000 talán 23-ban a 13. keleti önkormányzat kezdeményezte, hogy egy néptelen legyen, hol elnevezve. Erről volt kisebb vita a közgyűlésben, szavazás arról szólt, végül, hogy akkor kellett kezdeményezését a többség elfogadta. A kormányhivatal ezt megtámadta, azzal támadta meg, hogy miután szerinte a vita során felmerült olyan érv, ami szerint meg kell a Tudományos Akadémia véleményét, ezért miért nem tette meg ezt a fővét. Igen. Erre mi azt mondtuk, hogy azért, mert a vita során nem merült fel ilyen kételj, egy-kettő, pedig hát most már döntés megszületett, tehát ebből következően a, most már ö, túl vagyunk ezen. Ezt ő bíróságra és a bíróság érvénytelenni tette azt a döntést, Így. amelyel Igen. ezt a hondyúlasétányt elneveztük. Igen. Ettől persze szűrá is a helyzet, mert a 13. kérlet a utcánévi már bevezette a sétány nevet, de most ezen, ezen a jogi problémán lépjünk túl. A mostani közgyűlésre a fidesz benyújtott egy javaslatot, hogy azt a területet, ami korábban a volt, Pest is sétány. Majd Pest is rácok sétányra nevezzék. Erről beszéltünk közülés. is. Ugye ezzel az a probléma, hogy a kerületnek nem volt erről véleménye, mert senki nem kérdezte meg őt erről. A Fidesz sem nyújtotta be a kerületi képviselőtestetbe ezt a javaslatát, aminek a tudatával lehetett volna erről dönteni. Ezért ez már önmagában szabálytalan volt, hogy így van a döntés. Ezt egyébként érzékelt a Fidesz is, mert egy módosító javaslatot nyújtott be, mert tulajdonképpen azt mondta, hogy akkor egy ilyen, leegyszerűen elvi döntés legyen arról, hogy Pesti srácok sétány, de egyébként a kerületnek a véleményét meg kell szerezni, támogatását meg kell szerezni hozzá, hiszen addig nem tud hatályos lenni ez a döntés. Tehát erről szavazott a közgyűlés, nem pedig másról, illetve hát még egy szabályt elfogadott, hogy a korábbi gyakorlatot, hogy 25 évvel a halála után lehet az érintetnek Igen, igen. És arról, arról is döntött, hogy egyébként a díszpolgárok esetében ez 5 év? A diszpolgárok esetén van kivétel, igen, abban az esetben, hogy a diszpolgári címet nem posztumusz kapta, hanem még életében. Igen, akkor ezzel a kiegészítéssel olyan döntés született október 30-án, amely azt mondja többségi véleményel, hogy javasolja a 13. kerületnek, hogy ezt vegye fontolóra? Hát azt mondja, hogy a Pesti srácok sétánynak el lehet nevezni ezt a köztörötet, ugyanakkor ehhez az, hogy ez legyen, ahhoz a 13. kettőnkormányzatnak a támogató döntésekkel. Igen. Uh, ugye, mint magam is részt vettem olyan beszélgetéseken, ahol erről volt szó, nyilvánvaló illetve nem nyilvánvaló, de önkritikát kell, hogy gyakoroljak, mert a mostani tudás, ami ö, nem állt rendelkezésemre, ha nagy hülyeségeket nem is mondtam, de minden esetre az egész leányzó fekvésén változtat, és azért bizonyos szempontból sok mindent megmutat a főváros működése szempontjából. Először is, Uh, de ezt most nem uh, diktálom, hanem természetesen <laughs> felajánlom beszélgetésre. Közöttünk elég jelentős vita volt annak idején, a tekintetben, hogy miután én nyomon követtem a fővárosi közgyűlésnek a vonatkozó részét, és akkor még ugye Vintervantez Zsolt volt a frakcióvezető, vele külön beszéltem, az akkori ellenzék, amelynek az összetétele egészen más volt, mint a mostani, azért élénken tiltakozott az ellen, hogy hornyul a sétánynak nevezzék el, és én még arra is emlékszem, hogyha talán nem is pontosan ezzel a kifejezéssel, de nagyjából azt mondtam, hogy ezt nagyjából úgy söpörte le a fővárosi közgyűlés, ahogy egyébként lesöprik a parlamentben az ellenzék felvetéseit, és döntött akkor úgy a fővárosi közgyűlés, hogy ezt az engedélyt és ezt a lehetőséget a 13. keletnek megadja, és ezzel ön akkor mérsékelten értett egyet, magyarul inkább nem értett egyet, mint egyet értett. Emlékszik rá, hogy volt ilyen beszélgetés köztünk? Igen, hozzáteszem továbbra is ezt tartom a véleményt. Ugye az kiegészítőleg azt mondtam, hogy a Fidesz ugye arra hivatkozott, vagy hát ki kéne kérni, egyébként szerintem abban konkrét elnevezési vitában nem, hanem később a kormányhivatal megkeresését követő vitában ki kéne kérni, vagy ki volna kérni az MTA véleményét. És erre mondtam azt önnek, hogy ha bennünk aggály lett volna ezzel kapcsolatban, akkor már fura lett volna fölterjeszteni is a nevet. Ez nem feltétlenül aggály, hát ez lehetett volna egy megerősítő papír, ami azt mondja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia is két, ezzel egyetért. Tehát ez nem feltétlenül fosztóképződött, kétségtelen ezt mondta. Egyébként én borzasztóan kíváncsi lennék az akadémia, amit mondaná erre. És lehet, hogy meglepődnénk. De erre hát, már nem, nem mondaná a de Erre már nem fog kérdeni. sor kerülni, ugye én ezt jól sejtem. Tehát, hogy a fővási... hát, de, Miután ugye ez a döntés már nincsen, tehát most... Tehát posztfesztán milyen nem történik. Ha nem kezdéményezi valaki a... Ez, esemény utáni tabletta lenne. ...utca elnevezést, akkor ebben az esetben ö, már nem lesz. Ö, tehát, hogy valaki kezdeményezne ugyanilyen elnevezés a közülés napi rendjére tűzni, ezt már nem hinném, ilyen történne. Bár vizsgálni kellene akkor is, tehát bármelyik kellett kezdeményezni, akkor is dönteni kellene erről, vagy így, vagy úgy. Akkor lehetne Győdő, szóval arról hogy az akadémia, a, a, a Valaki egészítéssel, amit ön mondott, és ennek központi jelentősége van, és e, tulajdonképpen a cikkek zömét át kéne beleértve az én megnyilvánulásaimat írni, hogy e, ha egyszer, és ugye erről beszéltünk is itt három héttel ezelőtt, még a közgyűlés előtt, hiszen akkor már lehetett ezt olvasni. Ha van egy olyan felte, van egy olyan napirendi pont, hogy legyen pestis rászok sétány, a Hornyula sétány, miközben egyébként ez Folyamatilag pont fordítva van. Ha most hirtelen rájönne a 13. kelet, amire kicsi az esély, hogy ez ne a sétány legyen, mert átgondolták, hanem legyen pestis rászok sétány, akkor ezzel kapcsolatban dönthetne. A fővárosi közgyűlés. Így van. De a fővárosi közgyűlés mi a franc vagy a korságnak tárgyal valamiről, amiben ő egyébként másodfok, és nem elsőfok. Tehát ez egyáltalán hogy lehetett napirendi pont? Hiszen egyébként. Nem mi, napi, vagy nem mi kezdeményeztük, hanem mi volt egy képviselői előterjesztés a Fidesz részéről. És ö, ezeket napirendre vesszük, hiszen eddig is ez volt a szokás. Hogy De akkor is napirendre kérdünk. veszik egyébként, hogyha ez eljárás jogilag már ami a dolognak a menetét illeti nonszenz. Ugye az volt ilyenkor. Az volt a, valaha is arra precedens, bár... hogy ami kerületi hatáskör és jogkör, azt megelőzve egyébként, mint egy javaslattevő a fővárosi közgyűlés, bármilyen döntést hozott? Erre nem emlékszem, de most ugye úgy kérje számú rajtunk... Nem, nem, nem, hogy Mi De egyáltalán, hogy miért? De, de hogy nem kezdeményeztünk ez ilyenek. Mit azt tudom mondani, mint ezelőtt? Tehát, hogyha a képviselőknek van előterjesztési joguk a fővárosi közgyűlés számára. Ilyenkor a képviselőtestület dönt arról, hogy közgyűlés dönt arról, mit vesz rende és mit Akkor is, hogy egy totális értelmetlen dologról van szó. Erre joga van a képviselőknek. A Volt, egy kísérlet van, arra, hogy levegyék, Volt egy kísérlet arra, hogy levegyék napirendről, ezt a kísérletet a közgyűlési többség leszavazta. Igen, ebben kell, hogy ön, nem nem, nem, nem kérek semmi se számom, hiszen közben önkritikát gyakorlok, mert ezt láttam, végignéztem, de közben nem helyeztem el abba a kontextusba, amiben most már az önnel folytatott beszélget, bele tudom helyezni. Oké, rendben van. Születik egy olyan döntés, mely szerint egyébként legyen ez Pest is rá szok és akkor ezt elpostázzák a 13. kerületnek? Így van. Ez történik, és a 13. kerület... Napirendre tűzi, amikor előkészíti, és dönt róla. A 13. keletnek ezt napirendre kell tűzni, egy különös tekintettel arra, hogy a folyamat pont fordítva van. Ők mondjam, ötlen... Nem kötelező, hát van mivel szokt. nem kér rajta számos senki, Jó. de hát hogyha a fővárosi közgyűléstől kap egy cívé és átiratot, ugye, ahogy annak idején ezeket e, mondták a 19. század végén, akkor, akkor ebben az esetben ő neki ezzel illik foglalkoznia. De, de, de jogilag semmilyen kötelezettsége az... nincs. Nincsen semmilyen jogi következmény, hogy ezt nem tesz. Félét, nem jogi következmény, de jogilag kötelezettsége sincs. Nincs. De most, hogy mondjam, ez az... Ezt, ez tulajdonképpen nem... egy diplomácia, ez egy politikai aktus, ami történt a fővárosi közgyűlésben. Erről mondom, hogy ez ilyen szí szívélyes átirat formájában küldte el a... Jó, de a tisztában kell, hogy legyen, hogy ezt a sajtó, ha most meghallgatna bennünket, akkor most kezelni egyébként a helyén, mert ugye először is nem tudták a helyén kezelni, mert azt gondolták, hogy ez úgy ott megszűnik, és ezt egyébként a mi hazánk mindjárt meg is valósította, hiszen volt ott valaki, aki egyébként áthúzta, Novák előtt pedig fogta és az egyik táblát le is szerelt ezzel. Egyébként nem tudom, hogy elkövetette bármilyen jogszabálysértést, Miután a, miután a táblának azt hiszem, hogy kicsi a vagyoni e, értéke, ezért valószínűleg még szabálysértések követett el, mert ugye ez e, vagyoni károkozás az összekhez között. E, az Igen, csak hát ugye ez, ez itt egy e, abszolút szimbolikus politikai térré vált, ahol nyura és nem gondolnám, hogy ez a mostani től hirtelen megszűnne tehát nagy igény van egy bizonyos közegben arra, hogy ez megszűnjön, beleért, hogy a, a szobor is elkerüljön onnan, tehát ez egy komplex történet. Tehát nem, nem elég, hogy ezzel kapcsolatban döntést kell hozni a 13. keleti képviselőtestületnek, de semmi se kötelezi őket egyébként arra, hogy ezt napirendre tűzzék magyarul, Uh, abban az esetben, hogyha ez nem következik be, akkor hozott egy igen, hát amit önfogalmazott egy, egy ilyen jellegű döntést a, a fővárosi közgyűlés, és ez az oszti jónapot tipikus esetet, tehát amikor egyébként a Mondiner azt írja, hogy a hornyula sétány e vége van, és felkészül, így felkészül a Szabó Ervin könyvtár és a Gönc Árpád városközpont, akkor az egy Visfun az Szinkin, egy, az, egy, az egy olyan gondolat, aminek örülne a Mandiner szerkesztősége, de jelen pillanatban a a realitása roppant kicsi. Hát így van, hogy a Szabóerő könyvtár ellen rendszeresen szokott uh, ilyen mi hazánkos, szélsőjobbos uh, felvetés jönni, hogy akkor át kéne nevezni. Hát most, hogyha a Fidesz is fölt akar hozzá, az izgalmas lesz, eddig ilyen még nem volt, uh, meglátjuk, de ez még önmagában nem kötelezi a fővárost, hiszen nincsen többsége a Fidesznek benne. Ha csak többit képviselőtestet is esetleg ebbe az irányba belindulna, az már izgalmasabb lenne. Az elnevezés szempontjából, én nagyon remélem, hogy ezeket a vitákat most már nem nyitja ki többet senki. A Göncárpád Városközpont metró megállót, ezt talán megszokták az emberek, nem is értem, hogy mi a probléma vele. Hát a mandinernél ezzel a, ez a címmel jelent. Én nyilván én... értem. Értem a szándékot is a mandinernél, és értem a jobbra is, de talán ez a fővárosban azért ez nekem gátat lehet szopni. Mit jelent, hogy tájékozódni fog Karácsony Gergé a Budapesti Olimpiáról? Ugye az egy folyamatra kérte fel a MOB és a Paralimpiai Bizottság a fővárost, hogy részt venne abba a folyamatba, aminek a végén egy esetleges jövőbeni udapesti olimpia megrendezésre kerülhetne. Ugye fontos, hogy nem pályáznak a városok most már olimpiára, hanem egy háromszakaszos eljárás van, aminek a végén az eljárásban résztvevők közül valakire hát egyszerűen rábök a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és azt mondja, hogy szeretné, hogyha ő rendezné meg az olimpiát, mert hogy erre alkalmas. Nagyon messze vagyunk ettől a ponttól, több szempontból is. Egyrészt még nagyon a egyeztetési szakasz elején vagyunk, kettő, már hogy a Magyar Olimpiai Bizottság és a Paralimpiai Bizottság. Kettő, pedig hát a főváros ugye csak feltételekkel tud egy ilyen részt venni. Ezeknek a feltételek pedig valójában nem a NOP-tól függenek, hanem a magyar kormánytól. Az az, hogy azokat a fejlesztéseket, rekonstrukciókat, ami egy ilyen rendezvényhez szükséges, azokat kifizeti -e a magyar kormány. Mert a fővárosnak azért erre nincsen pénze a belátható időn belül. Tehát magyarán rendbe rakni a teljes úthálózatot, közúthálózatot, rendbe rakni a Például a kettes metrót akadálymentesíteni, e, nyilvánvalóan a híveket, bár ezek nem fővárosi működtetésűek, megvalósítani a cserét, rekonstrukciót, e, zöld felületeket e, fejleszteni, újakat létrehozni, e, és most csak nagyon néhányat csőhálózatot tenni, Tehát valójában azokat a feladatokat megcsinálni, amiket egyébként normál mondom meg kéne csinálni, csak azzal, hogy az állam elveszi a pénzét a fővárosi önkormányzatnak is, azzal ez elletetlenül lesz, hogy önmagától legyen képes. És mi azt mondtuk, hogy abban az esetben tudunk egy ember részt venni, és akkor lehet erről érdemben döntést hozni, hogyha van ebben kormányzati elköteleződés is komplex módon arra, hogy ezt a, segíti ezt a Megrendezést. Egyébként fölösleges erről beszélni, ezért most. De van egy ilyen folyamat, amiben egyébként az olimpia kapcsán kormány-MOB főváros között van egy relatíve nem ritka egyeztetés? Nincsen. Egyelőre a, a MOB és a paralimpia Bizottság kezdeményezte ezt a fővárosnál, és nyilván mi ezt jeleztük, hogy ezt akkor tudunk, hogyha ebbe a folyamatba a kormány bekapcsolódik, de ilyen nincsen. Tehát ez egyenlő inkább papírmunka, mint semmint, vagy ezek elviállásfoglalások semmit. Papír sincs, még a sok. Tehát, hogy ha azt nézzük, még a papírmunka eh, e, is, akkor csak nem elkezdődni, hogyha ott van az asztalnál a magyar kormány. Elnézést csak, hogy a tájékozatlanságomat eh, csökkentsem, eh, még egy pillanat, visszatérve az előző napi rendi pontunkra, Ön tudja azt fejből, miközben nem kell, hogy tudja, hogy a 13. keleti képviselőtestületben van-e Fidesz által van. delegált, vagy, tehát van-e olyan képviselő, van. aki a Fideszt képviseli? Van, van, van persze. Mert nyilván ez egy politikai napi kezdeményezés volt, kezdeményezés volt. És közben, azt ő... A jártak volna, okay, de közben ő meg nem javasolta a 13. keleti... Így. Hát tudomásom szerint nem, azért ezt nem ismerem ilyen pontosan. Oké, okay, rendben hát van, az hát most a az, az ön de... igen, igen, igen. Tudomásom szerint nem. Igen, hát akkor ez még inkább egy ilyen politikai izébizé volt. Bingo. É, é, é, é, igen. Őszintén sajnálom, hogy ezzel mind nem voltam. Ne, ezzel együtt nem beszéltem nagyon sok hülyeséget ezekben a megnyilvánulásaimban, de azért most a kettőnk beszélgetése után volna mit korrigálni. Azt kérdezem öntől, hogy mennyire nézi izgatottan a mai és a holnapi eseményeket itt a fővárosban, ami közlekedésileg nem lesz egy egyszerű dolog. Talán már nem is van. A nyilván közlekedés szempontból fontos ez, hogy valóban ez mekkora fennakadály okoz. Ugye csak arra tudok biztatni én is mindenkit, hogy Lehetőség szerint a kötött pástő tömegközlekedést használja, hiszen azok esetében nem merülhet föl. De a metro a legényszerű, mert egyébként a villamosokat is megállíthatják. Megállíthatják, de, de azért talán ott azért a, a megnövekedett, a, tehát a lezárások miatt a megnövekedett forgalmi akadályok száma azért az nem lassítja be reményénk szerint a villamosi neken közlekedőket. Ezért mondtuk, hogy a kötött pályát lehetőség, ezt preferálják a budapestiek, és talán túl leszünk rajta a hétvégére. Lezárásokkal együtt. Ki nem állható, amikor egy műsorvezető azt mondja valakinek, hogy másfél percünk van, mert egyébként ő annyi percet ad, amennyit akar, de önkért arra 859-kor hagyjuk abba. Magyarul ez a törvénytelen működik a fővárosára, botot, lépéseket tesz című fejezet. Hamarosan törvényeségi felhívást intéz a közgyűlés felé, ez önmagában, tehát ez a hamarosan. Következő közgyűlésen tárgyalni kell. Ha ennek ellenesen történt kivezés, akkor bírósághoz fordulnak, annak a végén újra felhívják a közgyűlés figyelmét. Magyarul lesz többé-kevésbé azt mutatja, amiről ön beszél, hogy hát ez mint a rétestésztel. Így van, hát ugye erre mondtuk azt is, hogy a kormányhivatalista, kormányi hogy ez tavasszal ennek a megoldása. Nyilván várjuk a törvényeségi felhívást, és akkor ennek alapján mérlegel a főpolgármester, hogy látja -e arra esélyt, hogy feloldja ezt a helyzetet. Ö, meglátjuk. Igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, viszont, hallásra. viszont hallásra. Itt a mai kejfejancsi végén pedig felhívnám szíves figyelmüket. Tényleg a horngyula a kapcsolatos sajtó visszhangokra és Poszler tanár úr, aki ugye arról beszélt, hogy nem árt, hogyha a diáságot befolyásolja a téma ismerete. Én a mai napig azt gondoltam, hogy az én ismeretanyagom elegendő volt ahhoz, hogy a múlt héten, azt megelőző héten is olyan véleményt formáljak, mint amilyet formáltam, és Hát ebben némileg az kell, hogy mondjam, hogy tévedtem, mert számos olyan dologgal kapcsolatban mondtam egyértelmű kritikát, amiben nem volt feltétlenül igazam, és ma másféleképpen fogalmaznék, de oltári hülyeséget nem mondtam, de az, hogy egy közgyérés után nagyjából két héttel legyen egy olyan kép, amit egyébként már nagy valószínűséggel hazai sajtó semmilyen formában nem fog átvenni, mert ahhoz nem fűződik érdeke. Ugyanakkor, amihez érdeke fűződik, az meg nem tartalmazza a valóság elemeit, vagy legalábbis az összeset nem. Hát ezt a kettőt kell tudnia összeegyeztetni mindazoknak, akik egyébként a a továbbra is nézik és hallgatják, immáron nem is, hanem YouTube csatorna formájában. Legyenek szívesek erre minden esetben, akkor most híppon fogni magukat is feliratkozni. Ezt egyébként nagyon szép számban teszik, most már többen vagyunk, mint 9000 a novemberi, októberi, októberi, októberi kezdés óta talán 700-zal növekedett a szám, ez valami egészen hihetetlen, tehát hogy egy hónap alatt ilyen mennyiségű feliratkozó legyen, ez hasonló nem volt, talán a legelején volt. A Facebook követők száma az nem ugyanilyen ütemben, de ezeknek a jelentőségét alapvetően a YouTube-ra feliratkozásnak van jelentősége, és e, azt kell, hogy mondjam, hogy ami természetesen a patreon és az anyagi részt illeti, azzal kapcsolatban azért még lesz a műsornak mondandója, de a 2024-et hagyja kifutni. Ezzel együtt szeretnénk szíves figyelmüket felhívni arra, hogy a műsor készítői is. A pénzből élnek, akár csak önök, és ezért, hogyha módjukban áll, akkor örülnék annak, hogyha támogatnák ezt a kétfős tábot a Patreonon keresztül. A legközelebb pénteken találkozunk, ami holnap van, 7.10. Filipov 7.32. Navracsis Tibor. Dörö.fi Alajanos